Tapozd velem akkor a Filippi Levélnek a második fejezetéhez. És keresd meg az első verset, onnan fogjuk a folytatni. Amikor elkezdtük tanulmányozni ezt a levelet, az volt a cél, hogy megfejtsük, vagy megtanuljuk, hogy hogyan is tudott Pál örülni, annak ellenére, hogy a körülményei azok nem azt diktálták, vagy nem azt ö, üzenték, hogy hát ebben a helyzetben lehet örülni. És ö, arról beszéltem, hogy igyekszünk megfejteni ezt a titkot. Igyekszünk ö, meglátni, hogy Pál a börtön ellenére ö, miért tudott örvendezni. Én beszéltünk a körülményekről, hogy ezek nem voltak olyanok. Mikben lehetett volna örülni. És beszéltünk arról is, hogy, hogy rengeteget tanulhatunk, hogy bátorodhatunk mindenből a levélből. Hogy hogyan lehetünk ilyen folyamatosan vagy kiegyensúlyozottan az örömben. Ott van a táska. A Benne van a kábás. Benne van a pénzt is. Hogy egész vagyon. Igen. Gyerekek meg csak úgy. Tehát mindazok ellenére, hogy a körülményeink, nem biztos, hogy olyanok, amilyenek mi szeretnénk, mégis lehetünk örömben. Lehet, hogy az emberek körülöttünk ellenségesek, lehet, hogy, hogy nem jók kilátásaink nem túl bíztatóak, de mégis örülhetünk, mégis ott lehet az életünkben az öröm. Pál ebben a levérben 19-szer ír az örömből, pedig börtönben van. De van még egy fontos szó, amiről Pál sokat ír, vagy sokat használja, és ez pedig a gondolkodás. És nagyon fontos ennek a levérnek ez az üzenete is, hogy hogy meg kell változtatnunk a gondolkodásmódunkat. Ugye az előtte levő levélben, az ekézusi levélben már beszéltünk, beszéltem erről egy picikét, hogy, hogy fontos, hogy a gondolkodásmódunkat, azok, azt mi változtassuk meg. A szívünket, az érzéseinket, azt Isten fogja megváltoztatni. Azt mi nem tudjuk megváltoztatni. Viszont a gondolkodásmódunkat, azt Isten nem fogja megváltoztatni. Azt neked kell, nekem kell megváltoztatnunk. És amikor mi megváltoztatjuk a gondolkodásmódunkat, akkor Isten jön és változtatni fogja -e a szívünkön és az érzéseinken. És látjuk majd ebben a levélben, itt ebben a második fejezetben is, és majd később is, hogy mennyire fontos, hogy bizonyos helyzetekről hogy gondolkodunk. Hogy az öröm az életünkben az lehet, hogy így fog, ez így fog jönni. Tehát az egyik ilyen ilyen mozgatója, vagy megváltoztatója az, hogy mi elkezdünk másképp gondolkodni. Hogy másképp nézünk az életünkre, a helyzetre. És uh, majd itt fogjuk látni, ahogy Pál Jézusra mutat. Hogy nézzétek meg, ő hogy élt, ő mit tett. És, és ugye el, így mutat arra, hogy, uh, hogy hogyan is lehet örömünk. Balázs fő kapcsolatban, de lámpát, mert nem látom a érzeteimet. Köszönöm szemüveget a bírónak, a Petrinek. Jó, hogy nem kecské talán. Uh, legközelebb ez jön, Mi az izomtrikó után? Uh, és lehet, és ez nagyon érdekes, lehet, hogy, hogy, hogy ez kicsiben kezdődik. Lehet, hogy úgy nézel rá, hogy nem is olyan nagy dolog ez az életemben, hogy Mondjuk, hogyan gondolkodok az életem bizonyos területéről, házasságról, most beszéltünk pénteken például a kapcsolatokról, fiúk, lányok, a szolgálatról, gyülekezetről, életről, bűnről, sorolhatnám. Na, hát, ez nem is olyan fontos, nem is olyan nagy dolog. Csak egy picit kéne megváltoztatni a gondolkodásunkat. De a végére azt fogjuk látni, hogy... Hogy mennyire, mennyire nagy változást tud hozni, az a pici dolog is. Az a kicsi, az, hogy a gondolkodásunkat megváltoztatjuk. És az egész életünk, ez egész életünk megváltozhat tőle. De nézzük akkor az első két verset a második fejezetben. Ha tehát van végigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből Fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van ígalom és könyörület, akkor tegyétek teljes érőnek azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Pál itt a haszócskával, nem, tehát pállalából a haszócskával egy érvelés, tehát érvelésként használja ezt a szót. Nem egy kétkedés jelent, hogy általában Hát, ha, ha te ilyen, tehát te Pál nem, nem így használja ezt a szót. Úgy is lehetne ezt a szót fordítani, hogy mivel, és hogyha így olvasod, hogy mivel van végigasztalás Krisztusban, mivel van szeretetből való, fig, ö, fakadó figyelmeztetés, stb. stb. stb., de már egészen jobban megértjük ezt. És, és mivel ugye megtapasztalták mindezeket itt Filippiben ezek az emberek, hogy van vígasztalás, van szeretetből való figyelmeztetés, van közösség, írgalom, könyörölt, akkor, akkor ez nagyon nagyszerű, és ez nagyon fontos. És most végig mehetnénk mindezeken a, a, a lépéseken, vagy mindezeken a fontos tulajdonságokon, vagy cselekedeteken, ahogy, hogy mondjuk egy közösségben, vagy az életünkben ezeket megtapasztaljuk. De mégis Pál azt folytatja, vagy arra mutat rá ezen keresztül, hogy, hogy ez nagyszerű, valóban nagyon fontosak egy közösségben, de, de szükséges, hogy elengedhetetlen az, hogy ez meglegyen, de hogy az örömet teljes legyen Pálnak, azt írja, legyetek egységben. Legyen közöttetek egység. Legyen közöttetek egy összhang. És, és maradjatok meg ebben. Miért érdekes, hogy Pál ezt ide, nem? Hogy ezzel teszitek teljessé az örömömet. És talán Pál láttuk azt, hogy megtapasztalt ezt a széthúzást, hiszen voltak olyan emberek, akik miért hirdették az evangéliumot, hogy ott az első fejezetben, hogy Pának itt keresztet tegyenek, hogy azt gondolták, hogy na, most mi hirdetjük az evangéliumot, és akkor Pának majd tök rossz lesz de Pál ennek örült, mert úgy azt mondta, hogy bármiből, szívből, színből, én örülök, hogy az evangélium hirdetve van. És Pál megtapasztalta az életében, hogy milyen az, amikor az egyházban széthúzás van, a gyülekezetben, a közösségekben az emberek szétmennek, és nincsenek egységben. És, és szerintem pál, pál nagyon meglátta Istennek a gondolkodását, a szívét ebben. Hogy mennyire szeretnél, hogyha az egyházban egység lenne, és, és mindegyisztény, hogy ugye, ettől lesz teljes az örömöm. Hogy nagyon jó, hogy ezt és ezt teszitek, hogy vigasztaljátok egymást, hogy szeretitek egymást, hogy, hogy ezeket a dolgokat műveljétek, és tegyétek is. De akkor dőlök így hátra, vagy akkor fogom ezt élvezni, amikor azt mondja, hogy, hogy, hogy egységesek vagytok, hogy egységben vagytok. Um, És nagyon fontos, hogy Pál egységre szólítja fel őket, hogy, ennek a, hogy ezt, az egység, ezt az egységet gyakorolják és megéljék. De fontos az is, hogy nem arról beszél Pál, és nem is arra kell gondolnod, amikor egységről beszélünk, hogy egyformák vagyunk. Tehát nem egyformaságra kérj őket, hanem egységre. És ez nagyon különböző, és nagyon pontos ez, mert Szerintem ezt sokszor félreértjük. Én beszéltem emberekkel, hogy azt gondolják, hogy ha ja, a hát keresztény leszel, akkor mi vannak ezek a dobozok, hogy hogyan néznek ki a keresztények, ezek a fűrke, mondtam az előző órán, ilyen citrombaharakot, figurák, akik mindig jön azért bílapúok, <gül> semmi nevetés, semmi kis izé, humorizálás, csak ilyen mindig temetésen járkálnak, tudod. E, és, e, azt hogy itt bekategórizzük, és katulyába tesszük, hogy na, igen, ilyennek kell lennünk, hogy én a keresztény. De pászt nem erről beszélünk itt, hanem nem egyformának állni, hanem a különbözőségünk ellenére mégis egységben vagyunk. Nézz a korintusi levélre, emlékezzetek vissza. Egy korintus, hogy végigmentünk, hogy őrült Gyüli volt. Ez, ez, ez, fú, ott nem lettem volna pásztor. Azt tudjuk, tehát, hogy Szerintem, hogy pásztorok rémálma, hogy az mindenkinek volt valami hasfájása, eh, Eszik hús, nem eszik hús. Az, ezt gondolja a házasságról. Elvállás, lelkész szellemujándékok, ott aztán ment minden. Oh, szerintem, ilyen több öt évenként cseríték a lelkészeket biztos. Nem bírták sokáig a srácok. Ah, és mégis pászt mondja, hogy így, nem ezek a dolgok. Pontosak. Hogy ki eszik húst, ki nem eszik húst, hogy ki hogyan gondolkozik ezekről a dolgokról. Mert, mert ezekben lehetünk, hogy megvan a szabadságunk. Nem ettől lesz valaki szent vagy keresztény, hanem, hanem a Jézus miatt. És ezekben megvan a szabadságunk. És, és ezért olyan, annyira szeretem ezt a, a gyülekezetben, hogy, hogy lehet ez színes hogy lehetünk mások, különbözőek. De mégis Jézusban teljesen egységesek tudunk lenni. Hogy azt tudjuk gondolni, hogy uf, dicsőítsünk, uf, gyerünk, imádkozzunk, szolgálunk, és, és csináljunk valamit együtt, építsünk valamit együtt. És hogy különbözőek vagyunk. És ez tök jó. És ez, én nagyon szerettem ezt is, hogy különbözőek mink. És nem szeretném azt, hogy azt mondják, hogy ó, a gógota csak a fiatalok felé. Én amikor idejöttem, amikor jöttünk, nekünk ez nem volt meg a benne a szívünkben vagy a fejünkben, hogy csak a fiatalok felé. Mert nagyon fiatalok vagyunk, mi is még. Hát éppen a 30-as éveinket éppen csak súroljuk. És ugye, 40. És. hogy? Még igen. Ez jó, igen, ez jó. De ez nagyon jó, én nagyon élvezem. Egy ide után bedob, betoppant Erzsénéni, meg Katinéni hozzánk, és, és ugye aztán jött ugye Laci, és ugye, volt egy egészen más generáció, de aztán ugye betoppant mondjuk ott van Gábor, meg Kristóf, meg önökék, akik ilyen nagyon fiatalok voltak még évekkel ezelőtt, most már azért egy látszik, hogy kicsit megereszkedtek a szarpalábak, és uh, már egy kicsit az izmok, úgy most már. <gül> Már nem, nem az igazi, de hát hát elég múlik az idő. És vagy egyszer te is fogsz tanítani, és akkor kiasználtad az alkalmat. De, de mégis olyan jó ez a, ez a sok, sok színűség. Ez a különbözőség. És mégis tudunk együtt lenni. És tudod, ez nagyon fontos, hogy, hogy te, te se skatujász be az embereket. Hogy jaj, jön csak a hogy az alapakkal tudok együtt lenni. Jaj, én csak ezekkel tudok együtt lenni. Jaj, csak, ő, csak azok az emberek a, a szimpi. Engedd, hogy ezek a, ezek a falak leomoljanak. Engedd, hogy ez a fejünkbe ezek a, ezek a hogy leomoljanak. És lett persze, ő igen, ő is hívő, de... Jaj, de az az ember olyan, tudod. Engedd, hogy Isten lerombolja ezeket. És azért, hogy egységben tudjunk megmaradni. Mert ha ezeket felépítjük, akkor olyanok leszünk, mint a korintusi gyülekezet egy idő után, hogy hát én csak azokkal vagyok, akik hús tesznek. Ja, mondjuk túlnyomó többségében akkor jóval leszünk, igaz? Vagy velem biztos. De jó, de, de, nem, mert ő így gondolkodik erről, akkor csak azokkal leszek. Jaj, ő ennyi idős. Jaj, ő neki ilyen a végzettsége. Engedd, hogy Isten lerombolja ezeket. És, és olyan jó, amikor egy közösség sokszínű, hogy vannak. Idősebbek, fiatalabbak. Vannak ilyen végzettségűek, vannak olyan végzettségűek. És sorolhatnánk hogy ezeket a különbözőségeket. Hogy mennyire távol tudunk lenni, de mégis Jézusban egységesek. És és Pál azt mondja, hogy ettől lesz teljes az örömöm. És azt gondolom, hogy Isten is ebben gyönyörködik. Amikor egy gyülekezet, nagyon sokszínű, nagyon színes, mindenfelől jönnek emberek, és mégis Mégis egységesek, mégis teljesen a falak leomlanak közöttük. Ez fontos, hogy Jézus a halálával ugye nem csak Isten és az ember között rombolta le azt a elválasztó falat, hanem az ember és az ember között is. Mert nem szabadna, hogy legyen közöttünk fal. Nem szabadna, hogy azt gondoljuk, hogy na, én ő annyira nem, vagy vele nem vagyok közösségbe." Mert Jézus lerombolta, és egyek vagyunk, egységesek. Ugye néztük a Balatta most pénteken, hogy nincs különbség, nincs férfi, nincs nő, nincs zsidó, nincs görög, hanem, hanem Krisztus Jézusban egyek vagyunk. Menjünk tovább, 3-as, 4-es vers. Semmit ne tegyetek önzésből, se dicsőség dicsőségvágyból, hanem alázattal különblet tartsátok egymás magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokért. Tehát semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsérségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga használt nézze, hanem mindenki a másokért is. Ön érdekes, yeah. emlékez, hogy Pál. Erről, ez a levél az örömről szól, és hogy lesz örömünk, azt próbáljuk itt megfejtegetni. És az egyik ellenségünk, hogy ne legyen örömünk, az az, amikor önzés van az életünkben. És ezzel mindnyájan megharcolunk, kivétel nélkül. Minden ember önző. Te is, én is. És egészen pici korunk óta ott van bennünk. Ez a versenyszellem, ez az egészségtelen versenyszellem, amikor próbáljuk mindig a másikat túllicitálni. Emlékszel, amikor gyerek voltál? Kinek az apukája az erőse, nem? Hogy az én apukám az, és majd Benivel mondjuk ezt, ez főleg a fiúknál, lányoknál annyira rendben, vagy esetleg like Beninél most letesztelhetjük, hogy kihívjuk egy ilyen, a az apukája az erősnek? És akkor próbáljuk, ugye nem tudom mennyire emlékszel ez így gyerekként, és akkor próbáltuk kicsit így. Hát néha olyanokat is mondjuk, ami ma abszolút nem volt a valóság. Mert az én apukám a honvédségnél dolgozik, és akkor hoz fegyvereket, és ó, de az én apukám meg. És ő ismer valakit, akit ő ismer, és annak a szomszédja, és az az unokája, és az. De hát én mindig próbáltuk egymást ulicitálni, és ez valahogy az életünkben úgy benne van. Nem? Hogy mindig valahogy Fölött akarunk állni az emberek fölött, hogy minket jobban elismerjenek. Az a másik, nagyon kedvenc, hogy három gyerek évén szülők ügyek. Főleg biztos, hogy én tudják alátámasztani ezt barna másik. Egy kicsi gyerek, és akkor anyukák apukák találkoznak. Na, és mit tud a kisgyerek? Ó, már ők forok. Ő, ő már nem tudom felül is. Ó, oh, hát az enyém mémek! meg! <gül> és akkor, mikor elvittük a lányokat, mindig orvoshoz, vagy ilyen, mit csinálnak a, a státusz, időkönyvvizsgálat, és akkor nem tudom, ezt hány hetente, amikor még pici, akkor sűrűbben kellett vinni, már elég rév volt ez, és akkor ja ott sok anyuka, és akkor beszélgetnek, meg babakocsiba mennek, és találkoznak, és, és annyira, ez annyira bennem maradt, hogy azt hallottam, mindig ilyen licitálás volt, és ó, az én gyerekem ma atomfizikus, tudod, de még csak 6 hónapos, de már ezé, ő már olyanokat elengedett kézzel a bilin, meg nem tudom, meg félkézzel fél töri a lopét, és stb. És ugye mindig ment ez, és én annyira nevettem ezen, hogy hogy, hogy így tudják spanulni egymást, és szerintem már régen őkat mondtak, hogy hú, nem is volt, igaz? De az én gyerekem az sokkal jobb és ügyesebb. És én szeretem az én embereket mindig egy kicsit így megpiszkálni, és így igőnyként így bebeszólva venni. Például ilyeneket, hogy elengedett kézzel ül a WC-n a stb. De valahogy, az ember ugye benne van ez. Hogy á, én jobb vagyok, az én apukám jobb, az én gyerekem jobb. De ebben ugye én vagyok a jobb, én vagyok a különlegesebb. De azért, mert ugye bennünk van ez az önzőség. Bennünk van ez, hogy a bűn miatt, a, a, ez a, a, a bukásunk miatt, az bukás, emberi bukás miatt, hogy, hogy önzüvek lettünk, hogy miért ott volt, ott volt a, a, a gyümölcs, és ettek róla, hogy azok akartak lenni, olyanok lesztek majd, mint Isten, és, és ugye, oda kerültek, ott van bennünk ez a, ez a vágy, ez a, ez a rossz vágy, ami, ami nagyon érdekes, mert azt gondoljuk, hogy ettől lesz jobb nekünk, nem? Azt gondolja az ember, hogy ha jó, az én apukám a legerősebb, az én gyerekem a legszupered, akkor majd én, én, én nekem örömöm lesz, én nekem jó lesz. Nagyon érdekes, amit Jakab ír az ő levelében, a negyedik rész első versében, szóval, hogy, hogy honnan vannak visszaük és harcok közöttetek. Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák e ezeket? Mennyire jobb betaláltél, ha nem? Miért van közöttünk, viszály? Miért van az emberek között harc? Önző kívánságuk? És ezek mindazok. Ezek okozzák. És, és az emberek között ugye ezért van. Miért, miért veszek össze a feleségemmel? Hát, mert önző vagyok. Ő nem, én, igen. <gül> és, és miért tudok összeveszni másokkal? Mert ott van bennem ez, ez, ezek a önzőségek, ezek a harcok. És nagyon érdekes, és ez olyan elszomlítottan, hogy mi keresztények, ezt én nagyon magas fokon tudjuk művel, művelni, és én rájöttem évekkel ezelőtt, hogy, hogy miért is tesszük ezt. És ahogy már utaltam rá, azért, mert ez már jó, már bocsánat, ez nagyon jó nekünk. Amikor meg tudod győzni a másikat, hogy a, a te apukád a legerősebb, a te a gyereked a legjobb, akkor az olyan jó érzéssel történt, az igaz? Legyőztem a másikat! Mindenki csodál, mindenki hajgókul előttem. De ez egy nagyon rossz út. mert oda vezet, hogy mindig ezt akarjuk tenni. Mindig le akarjuk győzni a másikat. És olyan, mint egy mint egy kábítószer, hogy attól fogom jól érezni magamat, ha legyőzöm a másikat. Attól fogok, attól lesz örömöm, ha valakit így le, lenyomhatok. És tudod, ezt szoktuk csinálni, hogy a gyölekezetben, hogy és akkor valakit elkezdünk le, hogy ó, oh, hát ő néznek, Többet már nem mondom, jó? Még egyszer, kétszer. És akkor így összejövünk, és tudod, még, és biztosan gondoskodni fog róla, hogy Találj magadnak erre egy, egy partnert. Ó, oh, te is így gondolod, és még, és még egy lapátat. az a baj ezzel, hogy mindig ezt fogjuk tenni, ezt ettől fogjuk jól érezni magunkat, és akkor ez egyre feljebb megy. De itt benne van benne a, a becsapás, hogy, hogy ettől várjuk az örömöt. És mit okoz ez? Nem örömöt, hanem szakadást, hanem szétesést. És mit mond ez helyett itt, Pál, hogy tudjátok, mit csináljatok? Ne, ne tegyetek semmit önzésből, ne tegyetek semmit hiúdicsőségvágyból. Hanem mit tegyetek? Hanem a másikat különbnek tartsátok magatoknál. Elkezdeni a másikat felemelni. Ajj! Olyan kár, hogy nem izomtrikót vett fel magával. Olyan kár, hogy... Olyan jó áll neki, mert olyan rizm a, a kez, több, még egy tetkó is kéne rá valami, olyan gógotásgalamban, hogy nem tudom. Galamb, nem, nem. <gül> és, és elkezdeni felemelni, hogy ah, nekem is olyan kéne, olyan gáz, hú, én hosszú éjjében fogok jönni, mert nekem nem olyan, és olyan De, á, Látod ezt? Ezt mondja, hogy elkezdeni a másikat, különne tartani. És mit gondolunk, hogy attól leszek jó, ha lehúzom a másikat, attól lesz örömöm, ha lehúzom a másikat, holott nem igaz. Ez nem így van, hanem attól fog ez működni, ha elkezdjük felemelni. Annyira megvan az ember tévesztve, hogy a bűn, a gonosz, mennyire összezavar ez a világ. Akkor leszek jó, hogyha én vagyok a király, az első, hogy mindenkit lenyomok, és én vagyok a császár. Nem! És ez nem így működtök. Hogy ez nem fog működni, nem lesz örömed, be leszel csapva, hogy ott leszel egymagad, egyedül, és örömtelen leszel. Mindenkit legyőztél, mindenkit lehúztál, mindenkit lenéztél, mindenkinél jobb vagy, de nincs öröm. De egyedül vagy. Ahelyett, hogy elkezdenénk felemelni a másikat. A, a lányoknak mindig mondom a suliban, a hannának van egy pár nehéz osztálytársa. Hm? Neked is van. Nem. És. és, és Tényleg nehéz eset a kislányka, tényleg. De persze, persze, én bizonyos felnőttként gondolok és gondolkozok, és nekik ez azért nehezebb, meg azért ki is húzza a gyufát, a kisasszony. De úgy próbálom mindig mondani a hogy ne legyél ebben ilyen. Hogy így ne... Te nem ne maradj abban, hogy lehúzod őt. Hogy, hogy beállsz a többiek mögé, és, és mondjátok, hogy ilyen vagy, meg olyan vagy. Hanem... Hanem hanem emeldőd fel, hanem nézd meg, hogy mik lehetnek az értékei, hogy tartsd őt jobbnak. Lehet, hogy nem mértol, lehet, hogy nem olyan, de, de emeldőd fel. És Mert oda vezet, hogy tényleg csalódni fogunk. És tudod, ez olyan lesz, mint a tengeri malacokba a kerékben. Hogy azt gondoljuk, hogy jobb lesz. És ha szardunk, szadunk, szardunk, szardunk, azt mindig ott maradunk. Ha nem lesz jobb. Sőt, ott maradunk egy helyben. És ki fogunk fáradni. Csináltál már ilyet? Voltam ilyen kerékben, amit így hajtani kell. A játszó tére, hogy nem tudom, és ugye annyi mennyi erőfeszítése beletelik. nem? És, csak ha, és jutottál valahova. Ugyanott vagy. És, és el is fáradtál. Nem éred el a célet. És kérdezheted, ott vagyunk már, mi? Ott vagyunk már, ott meg, ajtaj. Nem, és nem fogunk előrébb jutni. És oda jutsz, hogy á, az öröm, egy teljesen csalódás lesz. És ugye vannak ilyen emberek, akik így idősödnek meg. És szokták ezt mondani, hogy na, ez az ember egész életébe gondolkozott, tudod. olyan a megkeseredés ül ki az egész, az, az, az arcán. Mintha egész életébe gondolkodott volna. És tudod, itt jön ez, ez a másképp gondolkodás. Azt gondolod, hogy így kell lenni. De változtass meg a gondolkodásodat. Ez mondja, hogy ne, ne így tegyetek. Ne, ne tegyétek önzésből vagy dicsőségvágyból, ne akartál lenni a legjobb. Kezd, Kezdj úgy gondolkozni, hogy különbnek tartom a másikat. Nem nézem a magam hasznát, hanem, hanem elkezdem nézni a másokét. Kezdj így gondolkodni konkrétan egy emberről. Arról az emberről, akire most esetleg gondolsz. Így nézni rá, így gondolkodni. És, Mit olvasunk? Ez egy akkora igevers, a egy 11 25. A mással jótevű ember megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. Mennyire ellentmond ez mindannak, amit tapasztalunk, amit látunk körülöttünk, nem? Vagy ahogy sokszor gondolkozunk is, azt mondja Isten, aki mást felüdít, az maga is felüdül. Aki mást felüdít, az maga is felüldült. Örömet akarunk. Akarsz örömet az életedbe? Tegyél jót másokkal. És annyira érdekes ez, hogy Isten így teremtett meg, fizikailag, így vagy megteremtve, hogy ez fog örömet okozni. És milyen érdekes ez, hogy az nem fog örömet okozni. Lehet, hogy azt mondja, hogy legyőztem. De ott lesz ez az üresség. Ott lesz. Voltál már, hát aki vezet, a barnabás vezetik, főképpen Józsúly is vezet, mondjuk itt sokat vezetni, és amikor, nem tudom ki, miben, amikor be, elmész bevásárolni mondjuk, hogy a piacra, és, és ott is van, ez ugye is, akkor rátolod valakinek a lábára a bevásárlókocsit, véletlenül meg, meg, megcsinál, vagy meglököd az út, Rögtön a... autó a mész, és akkor bevárná én is, ú, Néha úgy... Ki tud belőle jönni az állat, ugye? És... És amikor esetleg úgy le tudod oltani a másikat, a... Tudom én... a Tesco-ba, vagy az utcán, vagy a kocsival... És... Na, most jó megmondtam neki! Húúú! És meg ott van ezt, hogy... Na most mi, ez jó kis... jó kis példa voltam. És meg egyébként is... Nincs? Sokkal jobb azt mondani, hogy hát, mennyi Ez a napi rutinom, jövünk, jövünk haza, és megyünk a suliba, és egy pár körforgomon átmegyünk, és reggel ugye csúcs van ott a Petőfi hídnál, a zsinogógánál. Mindig egy embert ki kell engednem, ezt elhatároztam reggel, így, így szankcionálom magamat, és a lányok észre is vették, és egyszer mondták a Krisztinek meg a hajnalak, ők vitték őket suliba. Apaik mindig kienged egy autót, és nem hitték el. a legrosszabb, hogy nem hitték el. Pedig tényleg minden reggel egy autót is nagyon vagyok. És, és lehetünk ilyen, milyen terroristák, amikor vezetünk, vagy amikor bevásárlunk, de nem fog megelégíteni, nem fog örömet adni. És sokkal jobb, amikor, amikor uh, felbüttünk másokat, amikor segítünk másoknak. És ez tudod, fizikailag kimutatható. Ez fizikailag kimutatható. Hallottam egy előadásba egyszer a tévében, hogy remélem jól emlékszem, hogy, hogy amikor másnak segítesz, akkor mást szolgálsz, mást felüdítesz, akkor az én endorfin termelődik a szervezetedben. Ami arra szolgál egyébként, hogy a fájdalmat csökkentse. Hogy amikor valami Fájdalom ér a testedet. Isten mencs, hogy valami bajod legyen. De mondjuk beütött, belerúgsz a széklábába, vagy a szekrény sarkába, úgy este mész ki, mondjuk sötétbe a vécére. És tudom, a kis súlyod, tudod, az a de Tudod, az a tipikus. Ugye már most fáj, az, oh, de tud fájni. És hogy el tud viselni a fájdalmat ilyenkor a tested ezt termeli endorfint, hogy, hogy, hogy ki meg tud, me, el tud viselni ezt a fájdalmat. És, ez, és ez érdekes, hogy a magok a kábítószerek is ezt termelik, amikor, tehát a azt mondom, a tehát szerintem, nagyon nagyon durva kábítószerek, ugye ezért szedik, mert ez jó fizikailag egy, egy jó érzés. De milyen érdekes, hogy úgy vagy megteremtve, hogy amikor te adsz, amikor te felemelsz, amikor te szolgálsz, amikor segítesz, amikor mást felügyítesz, akkor ez termődik a szervezetedben. És segít akár elhordozni a fájdalmat is, a nehézséget is. Mennyire lenne, hogy Isten megteremtette az embert. Mennyire ellenkezik az, hogy mennyire ellentétben van azzal, ahogy mi sokszor gondolkozunk és cselekszünk, ahogy éljük az életünket. Üdíts fel másokat és te fogsz felüldülni. Termődik az endorfin. Úúúú. És ilyen függők lesz, innen. és ez tényleg igaz. És ez tényleg igaz. Nézzük az ötödik verset. Ha az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Ugye itt van a példa számunkra. Jézus. Nézzünk Jézusra hogy ő hogyan élt, hogy ő hogyan tette ezt, hogy ő neki hogyan volt öröme. És nagyon fontos igeválseket, vagy nagyon fontos verseket fogunk nézni, és sokat fog segíteni, hogy, hogy megértsünk, hogy hogyan is éljünk, vagy hogyan is éljük a kapcsolatunkat, meg, meg bátoríthat arra, hogy, hogy milyen kapcsolatban is lehetünk mi, mi az atyával. Van, akik azt mondják, hogy ezek a versek, ezek ilyen szent helyek, vagy ez, ez ilyen szent részezi, nagyon szent részhez, mondjuk az egész Biblia, hogy ezt mondjuk hogy a Szent Biblia, de hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes, igen, versek. Olvasom a, a hatos verset, mert ő Isten formájában lévé nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Amit itt pár használ szót, ez a morfé, vagy a, ez a, hogy formájában, ezt a szót ezt nem használták emberre. De ezt Istenre használják, ezt a szót. És ez azért fontos, mert azt mondja itt Pál, hogy Jézus Isten. Tehát úgy beszél itt Jézusról, hogy Jézus Isten, hogy ő teljesen Isten. Ő teljesen egyforma az atyával, és nincs közöttük különbség. Jézus nem egy angyal, nem egy nagyszerű ember, nem egy különleges tanító, nem egy proféta, hanem ő Isten. És ez azért fontos, amit látunk a hetedik versben. És majd mindjárt rátérünk, hogy mit, miért hangsúlyozza, vagy miért hangsúlyozom én is ezt, hogy, hogy Jézus, Isten, ö, hogy Isten volt. Igen. 7 nyolcas 8 vers hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és meg maga tartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszt halálig. Jézus, aki Isten teljes, teljes mértéki, nem kisebb, ugyanolyan ö, emberré lett. Olyan emberré, mint amilyen én vagyok. Mint amilyen te vagy. Teljesen, egy, teljesen e, olyan lett, mint egy ember. Teljesen. És ez is nagyon-nagyon fontos. E, nem volt különbség. Jézus olyan ember volt, mint Semmi különbség nem volt közted és köztel. És azért hangsúlyozom ezt, mert én magam is néha úgy gondolkozom erről, hogy Persze Jézus ember lett, és ezt hiszük, szerintem nem mondtam ebben újat, tudjuk a teológiát, de azért azt mondjuk, hogy de hát azért neki csak könnyebb volt, nem? mert azért Isten volt. És hát igen, ember volt, 100% ember, 100% Isten, hogy szoktuk ezt nagyon okosan mondani, de hát mégiscsak Isten volt, és azért neki csak könnyebb volt. De az a lényeg itt, hogy, hogy ugye ember lett, hogy ő neki ugyanúgy szüksége volt mindarra, mint a neked, meg nekem. Erőre, imára, közösségre, az Atyával, betöltekezni a Szentlélekkel. Ugye Jézus addig nem tett semmit, még nem töltekezett be a Szentlélekkel, nem volt semmiféle szolgálata, nem tett semmilyen csodát, nem tanított, stb. Ezért is fontos, hogy amikor Jézusról megjelennek ilyen filmek, amikor gyógyít még gyerekként, meg madarat teremt, meg nem tudom. Nem. És tudod, ez azért fontos, mert ő neki ugyanúgy szükség, tehát mire ember volt. És neked szükséged van erre, meg nekem? Az erőre, az imára, a közösségre, a szent lélekre? Ah, ne Különben nem tudunk meglenni. És hogy mit mond Jézus, ne, nagyon sokszor látjuk ezt. Azt teszem, amit az atya mond. És ez valós most le nekem is. Azt tette, amit az atya mond. Ó, bárcsak én is mindig ezt tudnám tenni. Azt teszem, amit az atya mond. Játod? Szükségünk van erre. Oh, Jézusnak ugyanúgy szüksége volt erre. Ő nem tett semmit, csak És ah, ah. most meggyózítom azt az embert. Ott egy van. Ő gyerünk, sarat csinálok, és akkor meggyógyító. Nem. Ő folyamatosan azt tette, amit az atya mondott neki. Amikor mondott, mondja azt, hogy bizony-bizony, ugye Amen, men. Azért mondja, mert ezt hallja az atyától, hogy ezt mondja, és ezt mondja, hogy aha, igen, úgy van, úgy van. Ez egy jó dolog, amit hallok az atyától, és mondja az embereknek. És ő neki szüksége volt ezekre a dolgokra. Szüksége volt az atyával lenni. Miért? ugyanolyan ember volt, mint te meg én. És ez elképesztő nagy dolog, nem? Hogy ő ennyire emberé lett. Ő ennyire leacsony, lealacsonyodott. Hogy ah, ezért imádkozott Jézus. ez szüksége volt rá. Ezért ment el a gecsemánékelt be az imádkozni. Ezért vonult félre a tanítványoktól, hogy az atyával legyen. Nekünk szükségünk van erre. Ugye ez mennyire szükségünk van? Istennel lenni, hallani tőle, betöltekezni a szentlélekkel, és És hallani az Atya hangját, és azt tenni, amit ő mond. És tudod, ami nagyon megfogott engem ebben az egészben, hogy, hogy Jézus ugyanolyan volt, mint te meg én. És ez, ez fog meg Nincs különbség. Nem? Tehát ez kicsit furcsa, de nem indult előnyből. Érted? Hogy hát ő neki könnyű az, hogy csak Isten volt. Nem. Ő neki ugyanúgy szüksége volt az atyára, mint neked és nekem. És tudod, hogyha neki emberként ez működött, hogy közösségben volt az atyával, akkor ez ugyanúgy működhet nálad is, meg nálam is. Hogy azt mondjuk, hogy hát, ez lehetetlen. Csak, és csak gondolkozz el, biztos van olyan emberek, hogy azt úgy nézel, mondjuk én, csak egy kicsit Ébreszelek. jó vicc volt, na, te rád biztos nem. De nézel úgy emberek, hogy áh, ez, ez a fickó, ez a nő, ez, én, nekem is vannak ilyen emberek, ez, ez soha nem vétkezik. Né? Komolyan, mindig, amikor jön, amikor találkozok vele, úgy beszél, úgy viselkedik, és úgy szeretnék olyan lenni, hogy olyan jó kapcsolata van Istennel, meg hogy annyira ilyen, meg olyan is, teljesen lenyűgöz. És tudod, épp ez is bátorítható lehet arra, hogy látod, ez működik, hogy, hogy nek, és annyira bátorítson, hogy lehet ilyen kapcsolatunk Istennel. Hogy, hogy nem, nem kell, nem indulunk így hátrányba, vagy nem kell úgy gondolnunk, hogy hát én ezt biztos nem tudom elérni, vagy én biztos nem tudok ilyen közel lenni. De, de, csak menjél Istenhez, csak gyakorold ezt, csak tedd ezt. És, és Isten nem, az, nem fogja azt mondani, hogy de soha nem kerülhetsz ilyen közel hozzám, de soha nem hallhatok így a hangomat. De soha nem hallod végig, mint Jézus. Hogy Isten ezt mondja, hogy igen, ezt hallom az Atyától. Nem, ez nem igaz. Csak a magad, ad neki oda magadat. És tudod, azért mondom ezt, mert amikor belekerülünk ebbe a kapcsolatba, hogy mit tett Jézus? Hogy ő levette a szemét magáról, hogy óva is fel. Ugye, mi volt az öröm forrása, hogy le tudta venni magával a szemét. És ugye, amikor mi az atyával vagyunk ebbe a kapcsolatban, akkor levesszük a szemünket magunkról. Akkor elkezdjük úgy élni az életünket. Nem nézzük a másokat, nem nézzük a magunk hasznát, nem nézzük a másokét. Elkezdjük felemelni őket, elkezdünk úgy gondolkodni, úgy élni. És hogy ez lenyűgöző dolgokra fog vezetni minket. És tudod, nagyon lenyűgöző az, ami ezután, amit ezután látunk. Hogy látja, azt látod, hogy a, ah, de hát, fú, ez egy ilyen, leveszem a szememet magamról, hogy fú, ugye ja, ott olvasjuk a nyolcadik vers, hogy megalázta magát, engedelmes voltam, halálik, ah, én akarok meghalni, ah, mi milyen rossz lesz nekem. De ne hagyd ki a 9-es, a 10-es és a 11-es verset. Mit olvasunk itt? Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé. És azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb. Hogy Jézus nevére minden téed meghajoljon. Mennyejeké, földieké, földalatjáké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus úr az Atya Isten dicsőségére. Jézus félretette azt, aki ő. ő nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Isten egyenlő. E, és megalázza magát. De mi jön ebből? De, na, Isten azt mondja, hogy mindennél, mindennél hatalmasabbá teszi. Nagyobb lesz. E, és megmondom őszintén, nem értem, hogy ez hogy lehetséges. Nem tudom, hogy hogy mire gondol itt Pál. Én szerintem ez egy titok, de így van. Mert ugye Jézus Isten, ezt láttuk 6. hatodik versben, de ugye mégis azt látjuk itt, hogy magasabb, vagy nagyobb lesz. És én nem, nem, nem látunk bele a mennyei világban, nem látunk bele Isten szándékában, de ezt mondja az ige, hogy valami ilyesmi történik Jézussal. Hogy ő... ő, ő Fellett lett emelve, fel lett magasztalva. De számunkra, ez nagyon bátorító, mert Isten ezt ígéri nekünk is, hogy, hogy mindazok, akik megalázzák magukat, mindazok, akik megalázzák magukat, azokat Isten fel fogja emelni. Aki megüresíti magát, aki meghal magának, aki felveszi az ő keresztjét, Isten azt mondja, meg lesz A dicsőítve. 23 a Máté 23. ben ezt vassuk, mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik. És aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Hú, és az előbb vagy utóbb minden tért meg fog hajolni. Vagy vagy önszántából vagy pedig kényszerre. És egyszer mindenki megáll Isten előtt, ott lesz Jézus előtt. És ott nincs apelláta, nincs kecensz. Minden térnek hajolni. És vagy, vagy önszántából, vagy most megtesszük, vagy pedig ott kényszerből. És le kell mindenkinek borulnia. És mindenkinek meg kell vallani, hogy ő az Úr. De akkor már késő lesz. Most még itt az alkalom, itt a lehetőség. És ez annyira bátorító. Hát tud, és tud, én hiszem, hogy Isten sokszor most is, ez meg lesz a mennybe, oda gyűjtünk kincseket, és Isten szerintem elképesztő módon fel fog emelni minket. Amikor mi így odaszálljuk az életünket, mikor letesszük, amikor elkezdünk így gondolkodni, így nézni másokra, és vállalnia a vesztességet, Vállalni a kárt, vállalni azt esetleg, hogy lenéznek, hogy veszítünk vitákban, helyzetekben, hogy ledudálnak az úton, vagy a Tesco-ba, meg nem tudom. De Isten fel fog emelni, hogy elképesztő vagyunk. Szerintem nem is tudjuk elképzelni, hogy Isten mennyi, mennyi mindent tartogat, mert tudja, hogy mindez mennyire értékesít, hogy mennyi mindent hozhatunk ezzel be a világba, amikor így viselkedünk. Mennyi embert megnyerhetünk, mennyi embernek világíthatunk ezzel. És sokszor én hiszem azt is, hogy ebben az életben is Isten felemel. Fázzal mi igazságunkat. Isten fel akar emelni téged is, de aláz meg magad. És fejezzük be a 12-13-ig. Azért tehát szeretteim, hogy mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távol létemben is, félemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten azt munkálja bennetek, az ak mert Isten az, aki munkája bennetek mind az akarást, mind a cselekvés, az ő tetszésének megfelelően. Ez nem azt jelenti hogy ez az igevás, hogy az üdvösségünkön munkálkodnunk kell, vagy dolgoznunk kellene. Az üdvösséget megkaptad, az egy ajándék, az kész van. Azt Jézus kifizette, elrendezte, ami számlánkat teljesen kifizette, elrendezte. Ez azt jelenti, hogy egyszerűen gyakorold ezt az ajándékot, vagy élj benne, hogy növekedjünk benne. Hogy éljük meg mindazt, amit Isten szánt nekünk az üdvösségünkkel. Sokszor, mint keresztények, megelészünk azzal, hogy üdvösségünk van. De ne csak megragadjunk valahol, hanem éljük is meg, amit ő akar velünk. És... És Isten hív minket erre a kalandra, hogy gyere, érd meg mindazt, amit én szántam neked. Érd meg mindazt, amit terveztem neked. Érd meg mindazt, ami, uh, amit én készítettem. És, és ő munkálni akarja bennünk az ő tervét. És tudod, sokszor ott van, mi, mit akar Isten, mi az ő terve az én életemben. Mára akar vinni minket. És azt mondja, hogy én munkálom. Mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Ő munkája bennünk. Mi van benned? Mi az, ami amit úgy benned ideje, már már, már lehet, évek óta ott van? Mi az, amit, amit ő munkál? Mi az, ami motoszkál benned? S lehet, hogy Isten épp ezt végzi benned. Lehet, hogy éppen Isten erre visz. Tudod, ő akarja ezt kiteljesíteni. És ugye épp erről beszél pá, hogy munkájátok ezt az üdvösséget. Vagy, vagy így e, keressétek, menjetek előrébb. Ne állj meg! Mit akar Isten az életed? Oh, el, el vagyok. sokszor nem te. Isten egy kalandra hív, egy, hogy elfoglaljuk azt az ígéret földjét, mint ahogy, mint ahogy Izraelt, igaz? És azt mondja, hogy menjetek, és én megyek előtte. Mi van a szívetekben? Mi van a te szívedben? Mi az, amit Isten helyezett a te szívedre? És tudod, annyira emlékszem, annyira emlékszem, hogy Jani barátommal hányszor beszéltünk erről. Amikor még ilyen kis suhancok voltunk, és izomtrikóba jártunk, akkor... Már fárasztó vagyok, uh, és uh, nem baj, még egy párszor elsőtöm. és uh, állszor hogy ah! majd olyan dicsőit, én megtanítom, és, és tudom, hogy Isten tette el, hogy ah, igen, majd ezt csináljuk, és sokáig, sok év eltelt, és mindig fájt ez, és beszélgettünk, és nyilván olyan üzéket, tettünk. mindig nagyobbra mentünk, és de aztán egyszer csak ott álltunk, hogy ő vezette a dicsőítést, én meg tanítottam pont a Filippi és, és Isten a szívünkre helyezte ezt. Mi van a -e te szíveden? Nem, nem, félj azt, nem félj abban menni, keresni Istent. Mert lehet, hogy éppen ez, ez az, ami őtől le van, hogy ő munkálja benned a cselekvést. Munkálja benned ezt az akarást. Mit akarsz? És persze nem, oh, hát, ú, akarok egy nagy felállítani, nem hogy De mi van benned? És, és szerintem jó dolgot kíván, aki püsköcs, püspökséget kíván. És Isten hiszen, hogy vinni akar, és sokszor így vezet, hogy Isten a szívünkre teszi ezeket a dolgokat. És menj, menj, tedd meg, így lép benne, Lépj előre, gyere, mondd el nekem, hogy ez van a félk szívemben. Ma éppen a Robi valamilyen dolgokról beszéltünk, Sopronból hazafelé jövett, és őt is pásztorítottam, gyere, csináljuk, nézzük meg, mi van, mi van, ha Isten ebben visz. És nekünk is voltak pásztorink, azt mondják, hogy jó, oké, akkor csinálj egy ifjórát, és akkor elkezdtünk tanítani, meg elkezdtünk ilyen dolgot csinálni. Szegény emberek, ugye, akik hallották, meg szegény ti is, néha igazából halljátok, de de Isten, Isten így és, és csak bátorodja ebben. Volt valami gondolat bennem, de elfelejtettem. Új, imádkozzunk, akkor biztosan az útról volt. Uram, köszönjük neked ezt a, ezt a délutánt és... Nagyon köszönöm neked az igédet köszönöm a bátorításodat. Köszönöm, Uram, hogy olyan, olyan gazdag ez a levél, olyan gazdag az igét és olyan, olyan sok minden van benne. Segíts nekünk olyan odaszállni magunkat. Segíts nekünk levenni a szemünket önmagunkról, a környezetünkről, a körülményeinkről. A gyengeségeinkről, Uram, a, a, a képzetlenségünkről, meg a bénaságainkról. Uram, köszönöm hogy, köszönöm, hogy a világ bolondjait hívtad el. Köszönöm, Uram, hogy a, hogy a semmiket, hogy megszígyen is te valakiket. Köszönöm, Uram, hogy, hogy nem ezen múlik. Köszönöm, hogy, hogy azon múlik, hogy egyszerűen tényleg megyünk-e, és, és lépünk-e és, és vagyunk ebben a kapcsolatban, és, és merünk-e ilyen őrülteket álmodni, merünk-e ilyen, uh, ilyen elképzeltetlen dolgokat tenni. Uh, és, uh, bátoríts minket őrültnek lenni, meg bátoríts, hogy merjünk ilyen, ilyen nagyokat uh, álmodni, nagyokat gondolni, és, uh, és köszönöm, hogy, hogy látunk ebben a mi életünkben is példákat hogy a semmiből, Uram, Te mit tudsz, mit tudsz létrehozni. És imádkozunk, Uram, hogy így győrben is, ebből a piciből, ebből a kevésből, ebből a, lehet, hogy úgy nézünk, hogy ebből a semmiből, Uram, építs fel egy nagy gyülekezetet. Építs fel egy olyan gyülekezetet, ami egy ami menedékváros, ahol az emberek jöhetnek, mint egy kórházba, mint egy szanatóriumba felüdülni, meggyógyulni, kapcsolatban lenni veled. Úr Jézus, használ minket, hadd legyünk egy ilyen közösség, ahol, ahol elfogadjuk az embereket, ahol nem nézzünk a különbözőségekre, nem nézzük, hogy honnan jött, vagy milyen, hanem, hanem szeretjük az embereket, és téged adunk nekik. Uram, kérlek, hogy hadd legyünk itt egy ilyen hely, egy ilyen gyülekezet, és hadd éljük így az életünket, hadd tudjunk világítani a családunkban, a munkahelyen, az iskolában, a szomszédainkban között, a, a tesco meg az autóban, mindenhol. És, és tudjuk másikat, Uram, értékesnek látni, felemelni, és magunkat, Uram, hátra helyezni, és, és, és, és, és elnyomni, és a másokat, Uram, értékesnek tartani. Uram, kérlek, hogy, hogy bátoríts minket, és vigyél előre. Erre kérek, új Jézus. Amen. Hadd mondjam még el, most eszembe jutott, még imádkoztunk. Volt itt egy amerikai missionárius. Na, ennek ők, gyerejünk! Nyugodtán, én időben, Szó. szóval, igen, szóval, ugye ezt fölvettük. Uh, volt itt egy missionárius, egy, egy pastor, a Greg Opin. A Gregnek voltak ilyen elképesztő nagy álmai, vagy ilyen. Tudod? E és mindig előállt ezzel. Oh, ezt csináljuk, meg azt csináljuk. És amikor voltunk ilyen pásztorösszületelek, akkor is mindig mondta. És néha tett, így, így voltak és felett, akik ott közel voltak hozzá, azok mindig azok, oh, ó, tudod. És, és ő, ő álmodta meg Vajtát ahol szinten szerintem majdnem minnyáján voltatok, Pesti Gyűlit. És én, én ott semmi nem volt. Semmi. És Isten a szívére helyezte, és most ott van. És nagyon bátorító ez. És mesélte egy emberkel, hogy ő ott volt, és nagyon megszégyenült be. És a mai napig, amikor bemegy a Pesti gyűlibe akkor ő neki eszébe jut, mert azt mondta, hogy hát ebből semmi nem lehet. De Greg meg volt ilyen őrültségei, és lehet, hogy neked is úgy vannak, hogy hát ez őrült vagyok ebben. De csak így menj ebben. Ha ott van ez újra, meg újra a szíveden, akkor nézzük meg, hogy Isten mit csinál ebben. És, és ki tudja. És mindig, amikor lemegyünk Vajtára, vagy náltó a akkor az nekem is eszembe jut, hogy hát ez elképesztő, hogy Isten mit tesz, hogy mit tett. És, és csak bátorodj ebben. És tudod, még még egy gondolat, hogy tudod, olyan jó, amikor mész, és teszed, és szolgálsz. hogy ez tényleg mindig felüdít. Mindig felemel. Szóval mostanában á, voltak ilyen időszakaim, de mindegyes alkalommal olyan jó kiállni és tanítani. És ez mindig felüdít. És ez mindig felüdít. Hogy én postpénteken is így jöttem, hogy Aj, a, nekem semmi kezdem ehhez. mindig felüdít, Amikor szolgálsz, az mindig felüdd itt. És bátorítalak, hogy szolgáljátok egymást. Hogy keres lehetőséget szolgálni, tenni. Amikor úgy érzed, hogy hát, egyszerűen ehhez nekem semmi erő. meg, meg olyan vagyok, meg hogy látod, hogy éppen erre van szükséges. Pont erre van szükség, hogy ezt fog meggyógyítani. Engem mindig ez, ez, ez állít helyre, hogy mindig ez szól a legjobban szó. Tanítok, amikor nem is írtam, mert csak puff, beleszól a szívembe. A Uram, ha megint azok van. Én megint béne vagyok. De Kereste a lehetőséget. Isten meg fogja ezt áldani. Ámen. Jó? Ja?